פרק ל"ז. "אף לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו, שמעו שמוע ברוגז קולו, והגא מפיו יצא. תחת כל השמיים ישרהו, ואורו על כנפות הארץ. אחריו ישאג קול, יראם בקול גאונו, ולא יעכבם כי יישמע קולו. הווי <הבה> ארץ, וגשם מטר, וגשם מטרות עוזו. ביד כל אדם יחתום, לדעת כל אנשי מעשהו. בתבו חיה ומו ערב, ובמעונותיה תשכון. מן החדר תבוא סופה, וממזרים קרה. מנשמת אל ייתן קרח, ורוחב מים במוצק. אף ברי יטריח אב, יפיץ ענן עורו. והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם. כל אשר יצווים על פני תבל ארצה. אם לשבט, אם לארצו. אם לחסד, ימציאהו. האזינה זאת, איוב, עמוד והתבונן נפלאות אל. התדע בשום אלוה עליהם, והופיע אור עננו? התדע על מפלסי אב, מפלאות תמים דעים, אשר בגדי חכמים בהשקיט ארץ מדרום? תרקיע עמו לשחקים, חזקים כראי מוצק. הודיענו, מה נאמר לו, לא נערוך מפני חושך. היסופר לו, כי אדבר, אם אמר איש, כי יבולה. ועתה, לא ראו אור, בהיר הוא בשחקים, ורוח עבירה בתתהרם. מצפון זהב יאתה, על אלוה נורא הוד. שדי לא מצנוהו, שגי כוח. ומשפט ורוב צדקה לא יענה, לכן יראוהו אנשים, לא יראה כל חכמי לב.